Šachy v krizi, napsal Luboš Zimňok. V úterý byly zveřejněny odpovědi na naše dotazy stávajícího předsedy Ešestčer Martina Petra a jeho vyzývatelky Elišky Richtrové. Samozřejmě, stejně jako mnozí jiní, jsem si udělal nějaký obrázek a dovoluji si jej zde lehce načrtnout. V prvé řadě bych tu poděkoval jak paní Richtrové, tak panu Petrovi za ochotu podělit se s námi o své myšlenky. Tolik oficiálně nejen za mě, ale i za redakci. A teď už neoficiálně. Předně si dovolím napsat, že jako řadového šachistu mě moc nezajímá, kdo ve výkonném výboru sedí na jakém křesle. Běžný člen svazu se vlastně z jeho orgány, myšleno svazovými, nikoli orgány člena ani moc nepotká, není řeč o turnajích. Co potřebuje řadový hráč ke svému šachovému životu? Šachovnici, místnost, hodiny, soupeře. Potřebuje svaz? Potřebuje ale jen do určité míry. Svaz totiž řídí šachový život. Jeho orgány řídí soutěže, svaz se stará o poplatky na fide, různé registrace a ještě o několik dalších věcí, které běžný šachista ani nevnímá, protože je bere jako samozřejmost. Normálnímu klubovému hráči je tak zcela jedno, jestli na židli předsedy sedí Petr, Pavel nebo Eliška. Normálního klubového hráče zajímá, zda a v jakých termínech se hrají jeho soutěže, zda se nebudou zvyšovat poplatky a jestli se mu započítá nějaký turnaj nefide rating. Jemu celkem jedno, zda v reprezentaci hraje Navara, plát nebongujen. Stejně tak sice možná zaregistruje, že repres končila na nějaké významné akci na XT místě, ale nějak extra jej to nerozhodí. Ano, kdyby se česká reprezentace umisťovala v nějaké kategorii vždy na medailových pozicích a najednou by se to změnilo, mohlo by to přivést klubového šachistu i k významnému pozvednutí obočí. Ale naše reprezentace, mužská nebo ženská, se na medailových místech neumysťuje a věřte nebo nevěřte, jestli skončí muži jedenáctí nebo 20, je celkem jedno. Jedno však asi nikomu není a nebude to, jak si stojí jeho klub. V tabulce finančně celkově. Prostě košile bližší než kabát. Tak to uvažuje velká část šachové veřejnosti a pokud věříte tomu, že z cirka 20 tisíc registrovaných šachistů se jich 18 tisíc zajímá o nějaké spory mezi reprezentací a svazem, pak se zřejmě nic se nedá vyloučit, míříte. Stručně řečeno třeba mě osobně zajímá klubový život a reprezentace je až na druhém místě, nebo možná na třetím, čtvrtém a tak dále. A protože mě zajímá především klubový život, začnu s názorem na odpovědi stávajícího předsedy. Zodpověděl všechny otázky a dokonce v rekordním čase ani interviewistka Kamča Štajnová nedokáže ze spovídaných osob vydolovat rychlejší odpovědi. Vše jsem si znovu důkladně prošel a abych dlouho nezdržoval, přejdu rovnou k tomu, co se mi nelíbí. V podstatě jsem schopen pochopit všechny jeho odpovědi a nějak se s nimi srovnat, ale jednu věc si dovolím rozporovat. Předseda v odpovědi ke druhé otázce píše: Jinak Svaz již řadu let podporuje oddíly, které pracují s mládeží, a to ve velmi administrativně jednoduchém programu podpory kroužků, na který je letos vyčleněno 1,3 milionu korun. Myslím, že pro každý oddíl je klíčové, aby mládežnický kroužek měl. Je to investice do budoucnosti. A to je přesně to, co mi vadí. Svaz podporuje oddíly, které pracují s mládeží a pro každý oddíl je klíčové, aby měl mládežnický kroužek. Pro mládež je to zcela jistě dobré, ale je to dobré i pro kluby? Uvědomme si jednoduchou věc. Šachy nejsou masovým sportem a mnohé kluby jen stěží získávají pro šachy mládež. Zvlášť na malých městech a vesnicích to může být problém. A problém může být ještě větší, pokud se v blízkém okolí nachází kvalitní a úspěšné středisko mládeže. Není tajemstvím a nemám to ani nijak podložené, že nám kluby vymírají. Vidím to i u nás v Karviné. Mládež máme cirka 8 až 14 dětí, nijak nám to nepomáhá a přesto nás stále ubývá. Kluby, které mají velkou mládežnickou základnu, jsou zvýhodňovány. Zřejmě je to v pořádku, ale přesto se s tím nemohu srovnat. Není to nic proti mládeži nebo proti klubům, které takovou základnu mají. Vadí mi, že se nebere v potaz normální členská základna. Pokud se dejme tomu 20 člený vesnický klub, rozroste na 30 hráčů, ale nikdo z nich není mládežník, je to dobře nebo špatně. Proč nemohou být bráni jako svéprávní, tedy jako družstva pracující s mládeží? Platí heslo Nemáte mládež, starejte se. To je podle mě chyba. Píše podle mě, což neznamená, že musí mít pravdu. Z mladých hráčů možná vychováme nějaké mistry, ale když začnou zanikat kluby, nebude mít mládež v budoucnu kde hrát. S tím souvisí i mládežnická centra. Pro mládež vynikající věc, pro kluby už tak mocné. Klub si najde jednoho nebo více talentovaného hráče a ten přestoupí do krajského centra. Z pohledu mladého hráče je to dobrá volba, z pohledu svazu to tak také vypadá, ale je tomu skutečně tak. V klubu všichni chápou, že mladý hráč by měl růst a oni sami mu toho moc nemohou dát, ale když hráč přestoupí mezi v uvozovkách své mladé a po něm to tak udělají i další mladí hráči, kdo zůstane v klubu, po nějakém čase nikdo klub vymře. Není to škoda? Nešlo by pro mládež dovolit dvojí členství? Druhá věc, kterou jsem se chvíli snažil řešit už za minulého vedení svazu. V té době za starého vedení v našem klubu hrálo šachy cirka 14 až 16 mladých lidí ve věku 13 až 16 let. Dnes z nich nehraje nikdo. Chtěli hrát především společně jako jeden tým a chtěli se utkávat se stejně starými, mladými hráči. Bez šance. Začali pozdě. Nevím, jak je to dnes, ale tehdy platilo, že postupy do různých mládežnických lik se vybojovávaly od mladších žáků. Mělo to logiku z pohledu výkonnostního růstu mladých. Ale nemělo to logiku z pohledu zájmu o šach. Na můj starý dotaz zdá mohu tyhle mladé lidi, kteří začali se šachem poměrně pozdě a asi nikdo z nich by se sice nestal mistrem světa, ale šachy je bavili, přihlásit do nějaké soutěže, mi tehdejší předseda Viktor Novotný odpověděl, že to je problém, o kterém se ví a že mohou hrát v soutěžích dospělých. Ale prý se to řeší. Nevím, zda už se to nějak vyřešilo. Možná ano, možná ne. Ale vím jistě, že z té skupiny by možná jeden, dva, snad i tři hráči u šachu zůstali, kdyby ten problém byl už tehdy vyřešen. Nebyli by z nich asi žádní mistři, kdo ví, ale mohli z nich být kluboví hráči, funkcionáři, rozhodčí. Z hlediska výkonnosti je tato svazová politika pochopitelná, ale z hlediska růstu členské základny je to cesta do pekel. Prostě ne. Z odpovědí na druhou otázku ze zmiňovaného rozhovoru nemohu být spokojen. Pro kluby dělá svaz málo a tím myslím ty malé kluby s normální členskou základnou. Našli by se i další věci v odpovědích Martina Petra, se kterými bych nebyl zcela spokojen, ale tohle mě osobně přijde jako nejdůležitější. A stále je to jen můj názor. Kdy si platilo heslo, rodina je základ státu. už bylo či nebylo pravdivé, všechu by mělo platit, kluby jsou základ svazu. Těší mě, že se i mimo svazové funkcionáře najdou lidé, kteří by se rádi zapojili do práce pro svaz, tedy pro nás členy, ale z vyjádření paní Elišky Richtové moc radost nemám. Na noj jsem rád, že si našla čas a alespoň nastínila své vize. V jejím vyjádření také zaznělo, že program se teprve tvoří a nevidím na tom nic špatného. Dovoleb je ještě spousta času. Víc mi vadí, že se vyhnula otázkám, které stejně mohou zaznít i na konferenci přímo od delegátů. Možná trochu nepříjemné otázky, ale je pochopitelné, že když přijde někdo v uvozovkách nový, lidé se začínají více ptát a otázky mohou vypadat rýpavěji. Možná si vzpomenete na svá školní léta. Asi by vás nenapadlo ptát se spolužáka, spolužačky, jestli bydlí jen s maminkou nebo s tatínkem, či s oběma rodiči. U nového spolužáka vás tohle napadne mnohem spíš. Navíc bych se asi na mnohé věci paní Richterové vůbec neptal, kdyby nebyla na jiném serveru výzva čtenářům, aby se neostýchali položit kandidáce nového výboru své dotazy. Čtenáři otázky pokládali, odpovědí se dodnes nedočkali. Chápu sice snahu kandidujících reprezentantů o změnu zasedacího pořádku, ale dovolím si upozornit, že samotná kritika čehokoliv nebo kohokoliv není program. Samotnému vyjádření paní Richterové se nebudu moc vyjadřovat, protože vše je, zatím doufejme, jen v obecné rovině, ale i tady si dovolím nesouhlasit s jednou odpovědí. Paní Richterová píše. Především k vaší otázce, jestli jsou skutečně šachy u nás v krizi?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 Pak za účast na Olympiádě například dostanou od e 6 jednorázově nějaký příspěvek. To není motivace pro mladé hráče, jak se věnovat naplno šachové kariéře. Vůbec nerozporuji, že je reprezentace rozádaná. A nikdy bych chtěl, nemohu s tímto názorem polemizovat, protože do problému nevidím a musel bych vycházet jen z toho, co se šušká. Jen bych znovu podotkl, že reprezentace neznamená šachy u nás. Reprezentace, její výsledky je určitě důležitá, ale spory v reprezentaci bych jistě neoznačil jako krizi celého šachu. Koneckonců na vyzývatelské kandidáce jsou skoro samí reprezentanti, takže jim evidentně něco na současném vedení svazu vadí a zřejmě chtějí věci změnit. Bohužel jsme se zatím nedozvěděli, zdají mi jde jen o řešení reprekrize, nebo i o ostatní hráče. Pokud je jedním z cílů kandidátů nového vedení i zlepšení komunikace, pak tohle se paní skoro předsedkyni opravdu nepovedlo. Takhle si komunikaci se svazem nepředstavuji. Když už se mluví o šachu v krizi, pak bych se raději díval do blízké budoucnosti. Růsty energií a nájmů se jistě podepíší i na mapě šachových klubů v České republice. Mnoho klubů se může dostat do problémů a nikoli jen kvůli cenám energií nebo nájmů. Rozdou i ceny pohoných hmot a s tím samozřejmě porostou i náklady na soutěže družstev. Je rozdíl, jestli čerpáte benzín za 20 nebo za 50 korun. To vše se může promítnout do nadcházející sezony družstev a celkem bych uvítal, kdyby se i nad podobnými problémy někdo zamyslel, protože jinak se nám snadno může stát, že se nám mapa klubů radikálně změní.